وخط لو مبالغ بينه ولا تك ويش مصياته وذرمكناته مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه على المرام في توجيه وتتقيق المسائل بغه تقرير وتدقيق للدلالات سر تهرير وتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتكثير للفوائد مع تجريد طاويا كشن مقال للبال والاملاء والمتجافيا من طرفي الاختصار والاطناب والإخلال والله لها دينا السبيل الرساة والمسؤول لنا العصمة وهو حسب ونعم الوكيل ما غاية من التنقية غرز شارع دي عبارتنا ذكر كول دي مدحا وصفات دمتن تألعى قائد ده غمتن متن چې کوم ال عقاید د داوی بعض صفات په عبارت سره ذکر شو چې پدې کې غورarul فرایض او دورarul فواید دي پدې کې غورarul فرایض او دورarul فواید دي د دې سره سره د کتابو مغایت غایوی انتهاء الشتاء معا غایتیم دا متعلق دی دا عبارتا دا مصاحبان سر بزداد او مصاحبان حال دی دا یشتملو دا زمیرنا نو معنی داشوہ موشتملو دا کتاب پا غرار الفراید پا درار الفواید پا حال کون کتاب کې. د مصاحب او مرګره او ما غایت من التنقیح فااخری درجه ر تنقیح باندې د مصاحب د اخیرانی درجه ر تنقیح سره یعنی د کی اخری درجه والا تنقیح موجود وا غایوی انتهاء د شیت عام توګه باندې غایه دی توایې چې دې شی آغازیتا او رسی سکون سکون شي یعنی آخر الشیع آخر المقصود نو سرادا غائی منت تنقیح دا تنقیحنا دا مصاحبو دا آخرا نی درجی تنقیح سراد تنقیحا نتحتو آغا کی او و ندی او ادیک شتات کی انا غونی مختلف سانگ مختلف طرق و طریقو تطلی ایو سررا پاست یا ولم يكن في لبہ پر منت کے تک سانگ دنگ ختلی نو دنگ ختلی سانگ تسو نو وای اغا دنگ ختلی منزنے توگتا تسو نو وای او اغا لبی غا ل ده کتاب مصاحبه <كتبيقوم> مصاحبه ده اخیرا نه درجی در تنقیح سره او تهذیب او تهذیف سره ده بعد په تفسیری شی تنقیح ده پا و نهایت من حسن التنظیم او ده و نهایت ده عتف به ما غایتن یعنی ده کتاب مصاحبه ده اخیرا درجی من حسن التنظیم دو تنظیم تنزیم سرا دکی انتہائی حسنی تنزیمو او پا دکی انتہائی درجی خلی ترتیبو نو دن تا که لفظ دو تنزیم زکر تنظیم تنزیم اصل کے جمع اللقلق تیسلکا جمع دا ملغلر و قطار کے دیتا بیلے کی گی نظم. جمع دا لقلق فسلکے. او پای استلاح تنظیم دا عبارت ته د هغه الفاظ نه چې کوم الفاظ مترتبت المعانی وی او متناسق الدلالات ال الفاظ مترتب او متناسق الدلالات هغه الفاظ چې هغه مرتبه المعانی وی او هغه الفاظ چې هغه متناسق دلالاتي الفاظ مترتبت المعاني ستواي او الفاظ متناسق دلالت ستواي الفاظ مرتبت المعاني دي توای مرتبت المعاني شکم مقام مقتزل الحال د کمی معانات قازات کوي نته هم اړه شانتی شي الفاظ ورتراوړي لَکَتَمُ مُنْكِرِ زَبَتَاتَ زَيْدٌ قَ قا... خَالِيُ الذِّهْنِ زَيْدٌ قَائِمٌ بَوَم کَتَلِک مُنْكِرِ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ بَوَم کَتَخَمُ مُنْكِرِ إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ بَوَم کَتَخَمُ مُنْكِرِ وَاللَّهِ إِنَّ زَيْدَنَا لَقَائِمٌ دِسْتِ بَوَم نُدِيتُ وَمُرَتَّبَةُ الْمَعَانِي يَعْنِي چې مُقَام د کَم او مُقْتَزَل الحال اګه تَقَازَا د کَم مَانَاګانُ کَي نو هغه آغا طریقی سرسیش کلام ذکر که نو دیتا بوی مرتبت المعانی متناسقود دلالات دیتا وای چی اول دلالتی مطابقی ذکر کې بیا دلالتی تزمونی ذکر که او بیا دلالتی التزانی ذکر که نو دیتا ویلے کی گی متناسقود دلالات <تصفح> نو دا کتاب مبارک دا دمرا خلی مزیدار او دمرا احتنا وچت کتابو چې دیم مشتملو په آخری درجه من حسن تنظیمی دا حسن دا تنظیمنا نو تنظیم ادخال اللوء پی السلک دوئی پا اصطلاح کی اغا کلمات و الفاظ که مرتبت المعانی واخلی ام متناسقود دلالات واخلی دا مرتبت المعانی تر زمان موقرا ادا متناسقود دلالات داغی وضاحت و انکشاف مهما و ترتیبه ترتیب څه توای ترتیب دی توای مولانا ترتیب پلوغت کې وې جالو کل لشيئ په مرتبه هې ګرځول د هر شی په مرتبته پپله مرتبه کې ګرځول د هر شی په مرتبته جالو کل شیئ په مرتبته دی توای او استلاح کې ترتیب ویلیشی جعلو الاشیاء الكثيرة بحیث يطلق علیها اسم الواحد ویكونو بعضها لبازن ما بازن نسبت التقدم والسعف ہو استلاح کی ترتیب دیتا وائی چھگر متعدده اشیاء متعدد و متکسرو دی شیئن واحد اندسیو يطلق علیها اسم واحد اطلاق زوشی ده یونم گرزول ده اشیاو متعدده و متکسرهو دی با دسی طریقه که اطلاق زوشی بیا ده یونم او د دی بعضو د بعضو سره نثبت تا او نثبت تا چاوی ده تا اخور نو دیتا بیلے کی گی اصطلاحی حوالی سرسی شه ترتیبه ده دی مثال بسنگگی ده ترتیب مثال شرع قاید زمگیو کتاب ده دا ډیر مسائل دی با دیکه دا غطول مسائل مانگا طول را تول کل نی او مانگوار لیونو می خیره دا شرح قائد نو جعل دا اشیاو کسی راو ده فا دستی حیثیت چه یو لیونو می او دا دی بعض اشیاو دا بعض اشیاو سره او د بعض اشیاو د بعض اشیاو سره هغه نثبت تا قدم و نثبت تا آخر ده سنی مسلی مخی دی حقایق الاشای ثابتتون ان مخی ده والعلم بیها متحققون و پسیده ولعالم بجميع اجزائه موحد داو قثیره دسر هزار هزار هزار د دې تو ترتیب نو په خميره گاوزبان کې ترتیب نشته خميره کې ترتیب نشته ځکه ترتیب دې ته و د ډیرو چیزونو نه جوړ شوی وي ایونم دې له د ډیرو چیزونو نه جوړا ده ایونم دې له چې خميره گاوزبان لیکن دومره مساله ده چې و صفمنس کې نسبت تتقدم تا او تاخیر نشته چی دا یو جس پکی آگا دے دیمو پسیدے درمو پسیدے دستے ندر بلکہ دا یو مفسی و شریک شیرے دیتا ترکیب نہیں شویدے دیتا سری شیرے دیتا چائی تا گورا پا چائی کی او بی اپکی پیوی اپکی توری پتی او چینی پکی او دیتا تولو تا خلق چائیون ہوئی چائیو تا وی دیتا تولو تا نو گورا جال داشا و کسیراو دے پا دسی حیثیت چی یو نمو تا خودنے شوید داباجر आवाज سره نسبته د تقدم او راخور نشته چې هغه په کیسه ښکاری تاسو کې خو اکثر وبخ کاری هو مطلب چې هغه په کې و پې او په کیسه لري او په توري او په یاغه په سی په ی دی او په سيداریو په صدا ودا څه نه کاری بلکې دا یو بسيط مراب بیاي پټ نه لګي نو دا یو ترتیب نه دی نو ماته سره ترتیب معنا لغوي او د ت سووج غواړه د ترتی معنا لغوي او د ترتی معنا مستله وکړه د ترتی معنا لغوي جالوکللی شینفی مرتبطی هن. او د ترتیب معنا اصطلاحی ګرزون دا اشیاء متعدده او متاق سره دي په داسې حیثیت چې اطلا دوشي بیا د نم او د بعضو د بعضو سره نسبت تقدم و او نسبتته تاخې دا معه مستح خو پهې معنا لغوي کې پهې معنا لغوي باې یو مشهور اغللا دی۔ ا په دی معنا لغوی باندې او مشهور اسقال دي اسقال نه هغه اشکال او هغه اغلاق هغه دوم دفقول په تاريخ هغه اشکال او هغه اغلاق داره چې ته ترتیب دي ته وایي چې ګرځول د جال او کل شیئنه په مرتبته هی ګرځول د هر شی په مرتبته هی د مرتبته هی کې زمير راغلل معترض په دې عبارت اعتراض کوي وي مرتبته هی کې کوم زمير دی مددتہ زمیر یو مرجا خامخار زنده فارغواڑی د دې زمیر مرجا بارا تا خی د دې زمیر په مرجا کې دوه احتمال <سؤال> دي یا به مضاف تراځي او یا به مضاف الیه تراځي مخف جا لو کل شیء یو لخذ کل ایو لخذ شی له موعتریذ طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ زمین کس کو راځه ہے یہ مرتبہ مضاف کی جانب راجع ہے یا مرتبہ مضافنی لیئی کی جانب راجع ہے کس چیز کو راجع ہے لا محارتہ کسی ایک کو راجع کرنا پڑے اس لیے کہ ضمیر ہے ضمیری شان بھی نہیں ہے مرجع چاہتا ہے لیکن اس کے مرجع میں یہی دو احتمال ہے آپ تین کیجئے تینکہ ہندہ غضو احتمال ہے شیاب اللفظ کل تراجعہ کئی او یاب اللفظ شیر para bay ke huwa wa azmiru la yaqu imma an yakuna raj'an ila al kull aw ila lafzi shay'in lakin talib kilash shay'in baatinun fal muqaddam misluh da zamir biyad kull taraja'a kai ayad zamir bi de shay' taraja'a kai talib kilash shay'in baatil le nay kull taraja'a kole chi aw nay lafzi shay' taraja'a kole chi wajad mulazame za'ira khabara da ki zamir ra'al او یا بده مظعفلی لهی تراجا کوي لا لتین یو سمې خفه مخه کوي شه کوي راځي اته ګتنانو طالب په اعتبار شک یاول دی کل ته مشراجا کوله کل ته مشراجا کل ته راجا کی نفصاد دمانه رازي که کل ته راجا کی نفصاد دمانه دا رازي داسې فساد دمانه دا رازي توجه غواړم داسې فساد دمانه رازي ترتیب څه ته وایي جاءل کل شی ګردول د هر شی پی مرتبه تیهی پا مرتبه دا کل که پا مرتبه دا چاکه گرزول دا هر شیری پا مرتبه دا یعنی هر هر شی اغا با او پا چاکه بای دی پا کل که نو هر شی هر شی اغا پا طول و مرتبو کیو که هر شی یو شی پا طول و مرتبو کی با دي په اشیاء کې وتوفانی نو نو به با دي په ټول شي ان کې ما قاعده زېږې زېږې کوم د کېنی دل ته توفانی نو راتلې شي نو کچرتہ دا زمیر راځي اکه کل تا نو معنا اداره چې گرزول د هر شیری په مرتبته په مرتبه کل کې نو هر هر شی راخله په مرتبه ده نو یو شی په کلو مراتبو کې خنشي واضح کيده لګا او که چرتا چاته راځي آکای شه تا به معنی دا شوه چې ګرځول د هر شی دی په مرتبه د شی کې نو هر شی په مرتبه د شی واحد کې راتلی شي لکه څنګه یو شی په ټول مراتبو کې نشي راتللی یو شی هر هرڅه کې نه په ټول مراتبو کې نوټه غره ټول اشیاء په مرتبه د شی واحد کې منشرات لګان ټول اشیاء په مرتبه د شی واحد کې منشرات ککل ته راځي هغه فرمان ایداشو چې ګردول د هر شی په مرتبه تی په مرتبه د فول کې په مرتبه راځي نو یو شی په کله مرتبه کې واضح شو دامنا دامناروانا اوکر اجازه کي شيطانو ماناي دار شي ګرځول د هر شي ري په مرتبه کې ان واحد په مرتبه شي دم نارواد نو دایو مشهور اخلاص دي او هر کتاب کې تقریبا اغه فضیلت مسلمان دایو اعتراض وريدي د دیو اعتراض جواب ورته د دیو اعتراض جواب ورته حاصل له جوابدارې چې د زمین راجع اده ځ د کل تر راجع اده چه تر نو گرزون ده هر شیری في مرتبطي مرتبطي خو ده مرتبطي که کن اضافت ته مرتبطی دی شیر دیهی تا چو اضافت ته مرتبطی شیر چا تا دیهی زمیر تا شیر ده اضافت ته مستار دی زمیر تا او مز اضافت ته مستار ته کلا شیر توشی او قرین و عهد نوی ویا قرین و چا نوی نو انتا غم افید ده چایی دا غشان مفید دے جائیں دے صغرات نو کل شئین کم عموم را گئے آو مرتبت ہی کم سر آگئے عموم نو جو پدوارو کم عموم را غے. نو مخ افراد مرتبت ہی کم افراد اتقابل لجمع چی پجمع راشی نو تقسین دو حاد و پچا قبلی او حاد و بانی قبلی تقابل لجمع چی پچا راشی نو تقسین دو حاد و پا حاد و قبلی لگا مثلا لبیسو سیاباهم و رکیبو دواباهم لبیسو سیاباهم خلق واغستو واغس لخپل کپڑی نو دارا توا چی هر سری طول کپڑی واغستی نی که طول سری و جوڑا واغستلا او که هر سری خپل خپل جوڑا واغستلا رکیبو دواباهم کی دسی کئی که ار سلیه پا مختصمه که کمی دابیری پا دیو تولو سور شو یا دا تول سلی پا یاوی دابیس وارش شو او که هر سلیه پا کمی دابیس وارش شو دا آغا اجرا اکلا کنه پوششی پی کنه لیکن مرتبه تیه که که زمین دیتا که او که دیتا که اول تقدیر دا مانا پیم تقدیر دا مانا نو آغا مانا گانه می دلتا وست اجرا اکلا اولا مانا سمع گرزول دا هر شیری پا مرتبه دا کل کی مطلب یو شیری اپٹولو مرتبه دا را را را لکه یو سڑی چی پٹولو سورلو بارست که سورلی یا اگم تک دیتی شیط را جاکی گرزول دا هر شیری پا مرتبه دا لکه دا تولو خلپو جی یا یو سڑی پٹولو سورلو او نو دا خودوارا که ده یا نش... لبیسو سیابا هم اول تغدیر دا چی او سره طولی کپری واغوندی از و مدارا چی او کپرا طول سره واغوندی دا سی که ده جی خریب کوه نشوین نو اتنه غشان دلتا مساله شو چې مرتبتیهی کی زمیر ده مز... اضافت تا مزدر زمیر تا شیره قرینه عهد کی نہ ووتے ووتے یہ محمول ہے عل الاستغراق بچانه مداجمشوا او مخکم جماشوا کې ټول شیان دي تقابل د جمع کې په جمی راشي تقسیم دوه هادو او هادو قبلینو معنی دا شوا ګرځول د هر شی دی په مرتبه لایق دي شي کې ګرځول د هر شی نو هر شی په خپل مرتبه قرار هر شی په لکه هر سری خپل جوړا واغو هر سری په خپل مرکو سرلی شروع نو هر شئ پخبل مرتبہ کراؤ گئے خواق مرتبہ جو سرسی شئی لائقا نو دا سوال جواب ختم شو سوال سوال شو چی ترتیب فلغت کے وئی جعلو کل شئر فی مرتبتی ہیں موطرز اعتراض کے چی کن جعلو کل شئر فی مرتبتی کی زمین راجع دے دا زمین چا تراجع دے یو مخی لفظ کل یو لفظ شئر دا لفظ کل تراجع دے که لفظ شئر تراجع دے کدا لفظ ذکولت راجیا شمانیدہ چې گرداول د هر شی په مرتبه ده کول کې یعنی یو شی پټول او مرتبو قراره یا گرداول د ټولو اشیاء دی په مرتبه شی واحد کې چې شی تراجیا شي موږ جوابو کې مرتبه دي کی دلته کې اضافه تم ذرره لزمیر ته او اضافه تم ذر کی او شی او قرینه ده حد نه ای اغلب حملی کې په استغراق او عمومه نو دلته هم استغراق اکل شیئن کوم استغراق او عموم ده نو دلتا عموم التاووم چ دوانو کې عموم عموم راغې نو تقابل د جمع کې په جمع راشت تفین دو هادو کو هادو قبلی نو معنی اداره کې هر شی په خپل مرتبه لایقه کې چې خودلو تا دیت سوای تفسیر او اصطلاح کې هغدا څومالم فحاولت فحاولت ان شرحاً يفصل مجملاته ومبين معضلاته وانشرو مطعیاته فحاولتو دلتا کریمه رفا حاولتو راغلن یعنی دا دفانا دا, دا بعد دا ترطب دا مصبب دے پا سبب دا ترطب سبب یعنی د شرح سبب داره چې کم د سبب یو دا عادت د فن به اوچت پانو اوو مصله داره چې په دې فن کې چې کم کتاب لیکل شي ودل عقاید ده دی په ډېر او كله صفات وباني موصوفو نو اذا کان الامر كذلك چې خبره داسې شو فحاول ثم قدت كما نو دا تراتوب دا مصابب دے با سابب د ما قبل سابب و دایش شیر مصابب ما قصب ان اشرحو شرحا چزا شرحو کم ددی کتابا شرحن پا شرح کول و سرح ان اشرحو شرحن چزا شرحو کم ددی کتابا شرحن پا چا سرحی شرح سرح دا شرحان مفولی مطلق دیده او شرحو دا پارا او شرحا دا پارا او شرح من صد ان پی داخل دی دس شرحان چیاغت تفصیلو کی د و جمالاتو کتاب دی کتاب کی چی کمی مجملی خبری دی او کمی غیر معلومی غیر معینی غیر واضحی خبری دي چې دا آغو خبرو سی شو او جزما دا سرحا مبینی د معضلاتی دا سخت و شدید و مسائلو دا کتاب دا معضلات اعضال اصل که دا دی دا عضلانا خلق وی عضلت المرأت و لدها وی پا زنانا بانے اغا بچے ایر پیدا نپیدا کیگی گرانسو او خلق و عبال المريض اذا اشتاده خلق و مريضا برزياد سخشي نو خلق و عبال المريض و مريض خوص سخشم خوص کار داتي چه زدی داري فنانه اوز دار بقاته نو خلق و عبال لحم نو دا په معنا دا چا سره د سحفال سره و شوراو کولاو کې ما قصتو که شرح یو کم د تشریحا چې کولاو کې متثیاته متثیات متویونو اصل کې او اوران نن زستلې شیې چې زونو توای بیا په قاعده د مرمی الفک اعلال شو او متثیات ته نه شو متثیات ران زستلې شی چې زونا مراد دې دلته هغه مخفیات دې کتاب دي او يظهر مك ما ما قصدت كيزه شرح, شرح او كي كم دې شرحه کې دا داو داسي شرحه کې ظاهر کې مكنونات هغه امور مستتاره امور مخفيا امور موضوعه چې کوم اخدل شي چه داغی اظهارو کی ماع توجیحنا سرد توجیحنا دا ما توجیحن لیل دا پا ترکیب کی دا دا اشریحو نحال لے دا اشریحو دی زمین نحال لے ما قصدو که چیزای شرحاو کم فحال کون زماکی چیزا با کلام توجیح نیک بیانی کردن را گوینده زب توجیح کونده کلام اصل که توجیح آغا کلام تا وای چاگه موزی الی المقاصی دی مقصد طرف تا موزی داغرن توجیح دیتم وای چیو کلامی مختلف احتمالون لری او تای پا یو احتمال دونا احتمال نا خرابانه حمل کې پیاوې حمل کې او په بل نه د دې ته سویلې نو زبټ توجیه کوم د کلام فيه تنقیح دا په چا کې یعنی دا توجیه په زمند تنقیح کې دا په زمند چا کې دا په زمند زمن تنقیح کې زبټ توجیه د کلام کومه ده ماته خدا و پا دا سی الفاظو کی نوی چه کم الفاظ را چاو دون کی بی ذرا خفکون کی بی ذرا پریشانکون کی بی و دیماغ مانی بو جا چون کی د دسی قسمبانی تی تنقیحن دا توجید دا کلام با پچاک کومان دا پا تنقیحن یو خالص مو یو خالص کلام بای فتی کلام بای بلیخ کلام, با کلام بای کلی کلام دی پاگی که بای کومان و او زبا تنبیح وار کومان زبتی شې ور کوم خدای تان بي په زمند چا کې د د تان بي باور کوم په مرام په مقصود باندې به تان بي ور کوم په توذیح پچا وضاحت کې تان بي باور کوم په مرام کوم مطلوبه دي توزیح پچا کې به په توزیح کې به تم به په مراد په زمند توزیح کې به سامعته دا سوال کوي چې اي شارحه آیات تبه تحلیل ده فل کوي یوشه به بالکل واضح تبه بیا واضح کوي دی وای نه تم د مرام په قوم په توزیح کې مطلب دا کیا غبا یعنی دسی سٹکے بئی کذوخ وضاحتو نو کم نو عشی خفی پاتی بیا هغه شپاتی کیگی یو خداسی تنبی ور کولی تنبی ور که اشی بالکل تنبیات ور یو داسی تنبی مقبولے تنبی مقبولے دیتا وای چه ته تنبی ور کی کری ور نکینو هغه شی کی سپاتی کیگی خائفہ چه ته تنبی ور نکینو پغه شی کی سپاتی کیگی خف وتحقيق للدلاله زبر تحقيق د دلاله مس وتحقيق للمطائل زبر تحقيق د مسائل کو تحقيق عبارت دي اثبات المساله بالدليل چې مساله پچا ثابت شي په دلیل نو زبر تحقيق د مسائل کوم غب تقرير غب به معنی بعضو تقریر تقريرنا اول بحث تقریر کوم اول بحث شي کومه تحقیق د مسائل وکم روسته تقریر نه تقریر مطلب ده چاله لفظ مشترکی او دهغه لفظ مشترک یا لفظ مشترکی او دهغه لفظ مشترک ده پارا معانی متعدد متکثرای یو لفظی الکسی شی مشترک او دهغه لفظ مشترک ده پارا معنی متعدد متکثرای بیتوی مشترکی لفظی نظبت کول نه اغاز ابتدا فاول کې تاین تو مداغ معنا چې د دې لغې مشترکنه کوم معنا مراده نو اول و تایر کومدا معنا د لغې مشترکنه او چې کله می تاین دا, دا معنا د لغې مشترک نه وک نو بیا به تحقیق د مسائل کوما بیا به تحقیق لچو کوما نو زه به تحقیق د مسائل کوما غيب به تقریر رسطو دا چانا دا تقریر نا رسطو دا تقریر نا أولا تقریر كومو بيا بروسطو سيشي كوم إثبات تم صليب کو كومو و تدقيق للدلائل ذبا تدقيق دا دلائل كومو يعني اسمه تدقيق وي دلال دلال دلالة دلال فيشي إثبات الدلالي بيدلل نظب تدقيق دا دلائل كومو اسر تحرير رسطو دا لكلو دا مباحثنا اول به مباحث ذکر کم او داغي نرستو ابيات د دلایل ذکر کو ان شاء الله دلایل جمع دریل او اذهی و وضاحت برستو تفسیلا اگر عزیز چې دلیل ستوایی دلیل دی ته ما يمكن التوصل فی حرستو راجی ما يمكن التوصل فی ال علم بمثوب خبریا دلیل هر اشی ته چې ممکن توصل فی سرا مطلوب خبری ته لکه لنه متغیر او کله متغیر حادثه په عالم حادثه د دلیل زکه ممکن د تواصل په صحیح نظر څنګه پدی کې نظر وکم نمنګ بدیږي ته ورسو چې عالم حادثه ده نتیجه و او د مطلوب مو وای نو ګوره دلیل دی ته وای ما هغه شی ته وای چې ممکن توصل په صحیح نظر سره پد کې مطلوبي خبری تا رفتا دا برست انشاءاللہ راضی زب تفسیر کوم و تفسیر للمقاصد زب تفسیر کومہ دچان تفسیر با کومہ دم مقاصد و بعد تمہید دین پست تمہیدنا اول بتمہید گدمہ یعنی دم مبادی مقاصد سے جو امور پہلے لائی جاتی ہے سب سے پہلے میں اس کی تذکرہ کروں گا اور اس کے بعد میں مقاصد کی وضاحت اور تفسیر کروں گا دا دیو بیاتت کو متفسیر و وضاحت ہے دا تفسیر تکے دنگ سر را گئے توجو غالا متفسیر تکے دنگ سر را گئے دا فسر را یو قصر تفسیر نہیں تفسیر فاسرہ یا سفرہ فاسرہ نسین فا کی فکمتی کی کی راشی یا سفرہ را کی کمدے نو عقبہ په وضاحت او انكشاف معنی شي کې دلالت لك وصبح اذا وصبح اذا او اذا اسفح او اذا اسفح او دا قرانګي سفر تم سفر وای سفر تم سوی سفر زک پدیکم کشف راځي پدیکم سر راځي خو په سفر کې کشف د اخلاق او د خلقو کېږي او په تفسیر کې کشف کیږي د معنی د کلام الله معنی کلام الله دا غيسته کېږي کشف یاره په تفسیر کې کشف کیږي د معنی د کلام الله او په سفر کې ان کشف کیږي د خود اخلاق او ناس او عادتهم د خلکو د اخلاق اخلاق الناس او عادتهم اخلاق د خلکو او عادت خلکو د غيسته کېږي وضاحت دا رابې ګرامر کې دایو قانون دی ول سن لازم ادا سي چې دایي ځان پا کم ٹکی کچے فا راضی پایچے با قولا اوالی پا کم ٹکی کچے سیشے راضی نای که با سیشے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَنْ مُبِينَ فَتْحُوْ يَفْتَحِلْ لا فَتْحَلْ بابا یا افتحِل بابا گورا فَتَحْن گورا فَلْيَوْن فَلْزَن فَلْيَوْن ایو دیتا وچے سلسف کی گوری کا ناا خذے او یکتی تو چیزی که اغایتی نره اوچه تاگیم او یو جداوالی تا چیو شید مال جدا که خب به حال د کولاوالی معنا پا که تا خام اخوای کم تکی که که کلیمه دا فای اخفند دیکیم دا که اخلم کولاویی که نوری نور مطلب دا ره چه کم تکیم کلیمه دا فا نو دا غي مفهوم کې بد کوله والی معنی خامخه ولا فق تاسو ته د پرتوګراو نه زه خو هم چې ولکدا ګټوري مسالې شوي غنا ساج او تفسیر د مقاصد وکوم با د تمهید ان پس ته تمهید نا او تجرید وکوم لیل فواید د فوایدو تفسیر وکوم د فوایدو مع تجرید دین سرد تجریدنا زبا تجرید کوما تجرید مطلب خلوه دا کلام د امور زایده دا لکتا سوئل مختصر فساعت کل مفرق خلوصه من تنافر الحروف الغرابت و مخالفت القیاس وغیره وغیره فساعت کل کلام بیا فزاد فر متقلم بلاغت فر کلام بلاغت فر متقلم دو دویزه با تجرید کوم یعنی حسو و تپیل با نذکر کوم غیری ضروری خبر بزا نذکر کوم و صل تبارک ځي سره دا ما ډیر زیات روانه کړې ده نن کې ما ته په ترڅ کې داسې پیل کړې چې دا یې دا دغه اه اه اه اه اه